Med mig i studiet har jeg Rikke Peters, lektor på UCL Erhvervsakademi, og så har hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationale leksikon. Men i dag skal vi snakke lidt om det her med deepfake. Ja, det er scary. Det er det her med en uh, artificial intelligence, yeah. som ligesom... Uh, som i står for AI, som manipulerer billeder. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja, det er faktisk rigtigt. Det er sådan et manipuleret, eller man kan sige kunstigt skabt øh, billede, eller det kan også være video, eller faktisk et lydklip, øh, som du er inde på, er skabt af kunstig intelligens, altså AI eller AI, ikke? Mm. Øh, Og dermed kan man skabe nogle billeder eller optagelser, som er sindssygt naturtro. Altså, du vil ikke kunne afsløre med det blotte øje, at det faktisk er en fake. Er det rigtigt? Ja, er det er rigtigt. Du skal egentlig ind og køre det igennem nogle bestemte computerprogrammer og sådan noget for egentlig at kunne afsløre, at det her. Er, er vi kommet ja. så langt, at nu kan man faktisk ikke se længere, om det er rigtigt eller forkert? Fuldstændig. Altså, man kan google på nettet øh, AI-genereret øh, kvindeansigt eller pigeansigt, og så kommer der et, et, et sødt billede frem af en pige på 10 år, og du, ved ikke, altså, du vil simpelthen tro, at det, altså, det er en pige. Det er en rigtig pige. Det er det ikke. Det er en, det er en fake pige. Altså, hun er, hun hun er, findes er ikke. skabt. Af, nej, hun findes ikke. Det er jo vildt. Ja. Men prøv høre, hvis jeg så helt skal gå helt dybt ind i det, hvad er det præcis? Hvis vi prøver at kode det ned her, hvad er, det? Hvad er deepfake så, Rikke? Jamen, deepfake er sådan et, hvad kan man kalde det, altså sådan et kunstigt skabt foto eller videooptagelse af en virkelig person, men som er blevet manipuleret og som er blevet gjort fake. Og det har man gjort ved hjælp af den her såkaldte kunstig intelligens. Mm. Mm. Det er sådan nogle maskineindlæringsprogrammer, som nogle avancerede computer programmer kan, kan bruge, som ved hjælp af kunstig intelligens skaber de her billeder. Øh, og det, det kan man sådan teknisk gøre ved, at altså man, man sætter simpelthen en masse øh, forskellige billeder fra forskellige vinkler af den her person til at øh, komme ind i det her program, der så kører de her algoritmer og de her vanvittigt store datamængder igennem, og skaber så nogle kunstige simulationer af det her ansigt, ja. øh, så man, hvor man så, altså har træk, ansigtstræk eller stemme stemmetoner fra alle mulige vinkler, og så kan, så kan programmet simpelthen bygge en simulation over dit ansigt eller din stemme. Så du vil kunne høre dig selv i, i et radioprogram nøjagtig din stemme, Markus, men det er ikke dig, der har optaget det. Men det lyder jo fuldstændig vanvittigt, og ja. måske også lidt moralsk forkert. Øh, det er det da i allerhøjeste grad, fordi når det bliver det her, den her hyperrealistiske simuleringsvirkelighed, så kan vi faktisk ikke længere skelne mellem real og fake. Ja, så vi er faktisk kommet til et punkt nu, hvor at, at mit ansigt og min stemme kunne på en video, og man vil tro, du det var mig, der var på videoen, selvom jeg aldrig var der. Ja, fuldstændig. Øh, og i modsætning til tidligere, så, så er det så, som sagt så hyperrealistisk, og så naturtro, mm. øh, at du vil ikke med det blotte øje kunne sige, at der er et eller andet med den der skygge, eller der er også noget med hans stemme der, der alligevel lyder forringet og så få en mistanke om, at det er fake. Du vil simpelthen ikke kunne, øh, sådan, altså, lige her og nu afsløre det i hvert fald. Ja, så man skal simpelthen have en anden computer til at finde ud af det. Ja, ja eller program i hvert fald, hvor man så kan. Ja, ja. Hvor stammer begrebet deep, altså deepfake fra? Altså det stammer faktisk, det er faktisk ikke så gammelt et begreb, det stammer tilbage fra 2017, hvor der var en, en bruger på debatforummet Reddit, som ja. kaldte sig, altså han, han, han brugeren han hed Deepfake, ikke? Og han postede så sådan en række af, men altså det var sådan altså, pornografiske videoer, eller man kunne kalde det celeb-fakes faktisk, hvor han mm. havde gjort det, at han havde sat kendt kvinders, altså filmskuespillere, for eksempel mm. uh, Macy Williams og Taylor Swift og Scarlett Johansson's ansigter på uh, pornomodellers kroppe, og havde så skabt de her, uh, altså den her ultra fake-porno, hvor man troede, at man så de her kvindelige skuespillere i uh, pornosituationer. Uh, så so, so, so det er jo sådan set der, det er så for alvor blevet kendt, og dermed også jo med et slag den her store, uh, hvad skal vi sige, uh, problematik, der ligger i at kan skabe nogle fakes på den her måde uh, om andre mennesker. Ja, yeah. Prøv her, så vil jeg også rigtig gerne vide, hvad er det for en teknologi, der ligger bag det her deepfake? Ved du det? Øh, ja, altså det er øh, som sagt den her kunstige intelligens, eller ja. ai og det, der gør den anderledes fra, fordi man kan sige, at vi havde jo også tilbage, ja, da jeg var ung, back in the 90's, <laughs> ja. havde vi jo også sådan nogle fotoredigeringsprogrammer som, øh, ja, paintbox og photoshop, som vi synes, det var mega sjovt at lege med. Ja. Det var sådan en første generation af også med internetbrugere, ikke? Øh, hvor vi jo også kunne gå ind og lave de her billedredigeringer, altså man kunne fjerne rynker fra ansigter og skønhedspletter og alt det her, eller tilføje lidt ekstra store boobs, eller hvad man nu gjorde. Så det kendte vi jo godt, men, øh, men det var sådan meget, det, der, der måtte man ind sådan meget manuelt i programmerne og retusere og ændre, og det lang tid. Det man kan gøre med kunstig intelligens, det er faktisk bare at man kan fodre computeren med en masse billeder øh, af mig taget fra forskellige vinkler. Og så går de her, øh, den her øh, algoritme, den her kunstig ja. intelligens algoritme selv i gang med at regne på de her altså med de her meget store datamængder, regne på øh, alle de her forskellige vinkler. Og så gør den det sådan set automatisk. Det er sådan en automatiseret form for øh, øh, hyperbilledredigering. Ja. Okay, så, det, det, så programmet gør faktisk arbejdet for dig? Ja, jer. det er jo programmer, ja. der bare gør det? Yes. Okay, spændende. Det, det er lidt det, der ligger i det kunstige intelligens, ikke? Det er sådan set den, der maskinen, computeren, tager sådan set over og, og gør det her dirty job. Og så vil jeg jo gerne i forlængelse af det at sige, ChatGPT, som jo er en, en, en meget up and ja. running, eller et meget stort ting lige nu, ja. øh, som jeg tror, de fleste mennesker har hørt om, at, at, at det vil være et problem så, at den er så hyperrealistisk og kan svare og lave opgaver for dig, faktisk. Ja, det der er der jo i hvert fald nogen især lærer, der mener, som er mega bekymret for, fordi øh, hvordan øh, der, der har vi jo også det problem, at det faktisk kan være lidt svært at, øh, at afsløre, om det er noget, du selv har skrevet, eller om det er noget, der er lavet ved hjælp af ChatGPT. Og det er lidt den samme, øh, man siger, det er den samme teknologi, der også ligger bag de her deepfakes. Altså det er jo, at ChatGPT'erne kan tage helt vild, vanvittige store tekstmængder fra forskellige steder fra internettet, og så dermed bygge en tekst op, kun på baggrund af ganske få øh, stikord eller... Øh hvad skal man sige, krav til teksten, som du har fodret maskinen med, Brrr, så går den selv i gang. Og det foregår jo, hvis I har prøvet mm. det her chat GPT program af, og det samme er det faktisk med de her øh, programmer, man bruger til at lave de her billede-deepfakes øh, ja. også. Det går jo lynhurtigt. Mm. Altså, den skal, maskinen skal ikke have særlig lang betænkningstid. Så er, der, så er der regnet på de her igennem de her algoritmer, og så bliver man fodret med et billede eller en tekst. Ikke? Ja. Hvorfor kan deepfakes så være problematisk? Hvis vi bare lige går lidt tilbage. Hvor, hvorfor er det problematisk, det her? Øh, ja, problematikken er jo, at når du laver de her fake, som, øh, som sagt ikke rigtig kan afsløres, i hvert fald ikke mm. med det blotte øje, øh, så, så er vi jo faktisk kommet til sådan en, en helt ny grad af, af fake news og af misinformation, kan man sige. Fordi det gør jo, at du faktisk aldrig nogensinde helt mere kan være sikker på, de billeder, jeg ser. Mm. Øh, de videoer, jeg ser, kan, kan jeg faktisk være sikker på, at det er rigtigt. Ja. Yeah. Øh, eller hvornår, hvornår ved jeg, om jeg bliver snydt, eller hvornår kan jeg tage det, jeg ser og få gode varer? Ja, yeah. Og er der nogen som helst måde at kunne gøre det på? Øh, ja, så som sagt, det er der. Altså der er jo sådan nogle maskin genkendelsesprogrammer også, hvor man så kan undersøge det, men det er jo ikke noget, vi som almindelige dødelige mennesker har nogen som helst adgang til. Så, så derfor er det jo problematisk, når det først en gang ligger derude, det ved vi jo fra andre former for krænkelsesager, hvor der ja. har været delt billedmateriale, hvor det ikke nødvendigvis har været fakes, mm. men altså rigtig nok billedmateriale af nogen. Mm. Så ved vi jo, når det først en gang ligger ude på internettet og er blevet delt, jamen, så er det der i princippet for altid. Det vil aldrig nogensinde kunne slettes helt. Det er, jo, det, er jo, det er jo helt vildt, fordi vi begynder jo at bevæge os ind i en, i en tid, så, hvor at, hvad er rigtigt og hvad er forkert, det ja. ved vi ikke, før der er en anden maskine, der fortæller os det. Præcis. Det er jo vildt. Jamen det, det er jo problematisk, fordi i princippet kan vi så aldrig vide, hvornår vi bliver udsat for misinformation eller mm. fake news. Ja, præcis. Og hvad med det her med, at bliver vi så ikke mere afhængige af computer? Fordi hvis vi skal bruge den computer, der laver det her, så skal vi bruge en computer til at undersøge, om det er rigtigt eller forkert. Jo, præcis. Så, præcis. så måske vi begynder at blive lidt mere øh, unødvendige? Ja, det kan man sige, men der er også nogle eksperter, der er lidt gået i den anden retning og har mm. kommet op med et andet godt forslag, okay. øh, og det er, at øh, vi skal prøve at arbejde hen i retning af, at alle øh, tekster, alle billeder, alle videoer, altså alt, alt hvad der bliver hvad skal man sige, genereret eller lavet, skal indeholde en eller andet form for stempel eller vandmærke eller sådan et eller andet, øh, hvor det tydeligt igennem krypteret data kan bevises, det her billede er lavet af den og den person, eller optaget af den og hen den person på den lokation mm. og, øh, på det tidspunkt. Måske at tage det i en mere nutidig kontekst, så vil det også sige, at øh, der er mange, der laver TikTok-videoer eller reels på Instagram og sådan noget, og så ja. er der ofte mennesker, der faktisk tager din video, hvis den er sjov og god, ja, ja. og lægger den på deres egen lille øh, ja. profil, som så blåer op, og det bliver folk jo usure over, fordi det er jo dem, der lavede den, yeah. og dem har han også snakket meget om det her med, som måske en, en løsning er, som du selv siger, som eksperter snakker om, at lave nogle vandmærker yeah. og finde ud, find ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvad er den vildeste historie, du kender til, hvor nogen har brugt det her deepfake? Øh, jamen, jeg synes jo, det er den her oprindelige øh, historie omkring, hvordan det er blevet brugt til den her øh, celeb -fakes. Altså, mm. Og det, det var der jo mange efter ham der, øh, Reddit-brugeren, han, han viste nogle eksempler på det. Og det var faktisk bare for at vise, hvor, hvad man kunne gøre, hvad der var muligt at mm. gøre, hvor han lavede de der falske, hyperrealistiske, pornografiske videoer. Så var der jo mange andre, der begyndte at, øh, at bruge det, og øh, bruge de der idéer, han havde der, mm. øh, hvor man så, så en masse krænkelsesager, hvor måske en øh, sur eks sat satte et øh, billede i altså et, et, et ansigt ind af ekskæresten ja. på en anden krop, og så på den måde lavet sådan nogle... Og det er jo også at tage de her, de her kringelsesager og delingssager ja. op på et helt andet niveau. Ja, fordi du, du, du, man man er jo ikke altså, engang. så man er ikke til at sige stop. Nej, præcis. Og det der er også ubehageligt, det er, og, og bliver det opdaget nogensinde? Ja. Altså kan det være i virkeligheden, at der cirkulerer sådan nogle billeder af os alle sammen rundt derude, hvor vores kroppe er sat, sat på noget, noget andet, eller, øhm, eller sagt, vores ansigter yeah. er sat altså, på nogle andre kroppe. Altså, det er jo faktisk en, en øh, ret øh, ubehagelig og dystopisk tanke. Fuldstændig. Og lad os prøve lige at kode det ned så til, hvis jeg skulle lave den her fremlæggelse om deepfake og misinformation, hvad ville de tre vigtigste punkter være så? Øh, altså, jeg synes, en vigtig pointe er jo det her med, at øh, man skal i princippet altid være kritisk over for det, man ser og læser øh, og hører øh, på nettet. Og det gælder jo ikke længere. Nu har vi jo snakket om fake news i mange år, og jeg tror, at alle elever ved jo godt, at øh, vi skal kildetjekke og faktatjekke osv. Ja, det lærer man altid. Men det skal du faktisk også med stemmer og billeder og videoer nu. Og det er jo utrolig utroligt vigtig pointe. Stor fed tusunder, den... Husk at ja. lige at tjekke. Nu er det ikke længere de gamle kilder fra Grækenland mm. Hvem fanden skrev det, og vi skal første tjekke og anden og ja. alt det her andet. Ja. Vi skal faktisk også begynde at tjekke. Er det en rigtig stemme? Ja. Er det her er rigtig ja. øh, skrevet Er det ja. personen? Altså, ja. det, er ja. det er vildt. Det er vildt. Det vildt at tænke på. Faktisk. Det er jo, det er jo også noget jeg lærer, Og det er godt. Hvad er en anden pointe så? Jamen, den ligger faktisk lidt i forlængelse af det, og det er ja. jo det der med, at man jo så også kan være vanvittig på passel i virkeligheden med selv at komme til at dele noget. Fordi hvad nu, hvis man i virkeligheden selv bliver involveret i nogle krænkelsesager også, og kan risikere faktisk at komme til at gøre noget ulovligt ved at dele noget, som man egentlig bare synes var lidt skægt og så øh, virkelig, virkelig sjovt ud? Det kan også være, hvis man selv får fat i de her programmer til sin computer og begynder at sidde og lege med det og lave sådan nogle deepfakes. Fordi når man først har programmerne, er det faktisk ikke vanvittigt teknisk svært at sidde og gøre. Men der skal man jo bare igen være enormt påpasselig med at dele det og ikke smide det ud i æderen. Fordi det kan faktisk godt blive et træfferetligt problem. Ikke? Altså politiet kan godt komme efter en for at sige det på en anden måde. Ja, så lige ja. være op på, hvad ja. du deler ja. og hvor, hvor, hvorfor du laver det her. Ja. Og der vil jeg gerne lige i forlængelse måske spørge dig om, Rikke, hvad fanden er det positivt ved det her? at det lyder som om, at det, det, det bliver kun brugt i krænkelsesager, eller til at øh, ja, altså hvad, hvad er det positivt? Hvad kan vi yeah. bruge det her deepfake til? Jamen det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, det er første gang i meget lang tid, at jeg har fået et spørgsmål, jeg ikke kan svare på, Markus. Ja. Nej, men jeg ved det ikke, men jeg tror, det er jo... Det er jo et spørgsmål, er, vi kan lade hænge. Ja, det er et spørgsmål, vi kan lade hænge, men det, er i hvert fald, det siger os jo i hvert fald noget om, at hele den her retning, hvor AI, eller AI, kunstig intelligens, er på vej hen. Vi har simpelthen ikke fantasien til lige nu at forestille os i vores samfund, hvor filerne det hele er på vej hen. Det er jo uhyggeligt. Kan ja, man næsten på sige. en måde, ja. Men så ja. kan man jo stå der, når man står foran klassen på 30 elever, og Frederikke, hun sidder og lytter med. Så er det vigtigt lige at sige, afslut måske sin fremlæggelse, og sige, men hvad synes I er det positive ved det her? Ja. Bum. God, så din på din fremlæggelse. man måske. kan jo bruge det til at stille spørgsmål videre. Og til og kan... dem, ja, ja. for så kan man få en dialog og snakke om det. Ja. En tredje og sidste pointe. Hvad har vi? Eh øh, ja min tredje og sidste pointe som vi ikke har været så meget ind på men som jeg også synes er lidt vigtigt det er jo også at vi skal have den historiske vinkel med på det her det skal vi jo altid det, er det bliver altid klogere at vide noget om historien Rigtigt. Roma det er jo, at billedmanipulation er jo ikke noget nyt, og det er jo ikke noget, der først er kommet med kunstig intelligens. Jeg var lidt inde på det her med mm. de der gamle programmer, vi brugte i 90'erne, Photoshop og Paintbox og de her. Men det har jo egentlig været endnu tidligere. Altså faktisk er, kan man sige, at de her billedmanipulationer er lige så gamle som fotografiets opfindelse. Der er vi jo helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor man jo fandt ud af, at man fra de gamle negativer, altså da man lavede analoge øh, billedoptagelser med et gammeldags kamera, ja. at der kunne man jo for eksempel redigere folk ud eller fjerne noget fra, fra negativet. Så man kunne faktisk... Det kunne man allerede da ja, gamle dage. fjerne en person. Man kunne også sætte personer ind og på den måde øh, redigere i det. Men hvis I får fat i sådan nogle af de der gamle billedefakes, så er det jo der, hvor man godt kan se Okay, der er simpelthen noget med skyggerne og mangler og farverne osv. Ja, man, selvom... man var ikke lige så god til det Nej, du... man var ikke lige så god til det. Man kan hurtigt afsløre, øh, der er et eller andet fake med det her billede. Så i helt gamle dage, så kortede man også folk ud på sin suge eller et eller andet? Og ja. Eller sat billede, Eller sat øh, afdøde mennesker, der egentlig burde have været med på det der store familiebillede. Dem kunne man jo så sætte ind igen, ikke? Det Nej, Selvom man måske godt kan ja. se, at det... Har du et eksempel på det? Er der noget? Der... Øh, ja, men altså, historisk set øh, brugte de store øh, totalitære regimer, altså tilbage selvfølgelig Hitlers tredje rige, altså Nazi-Tyskland, ja. ja, brugte man det meget. Øh, Stalin i Sovjetunionen ja. brugte det også rigtig meget. Der er rigtig mange eksempler på, hvor de politiske modstandere, han havde, som han også fik smidt i fængsel og fik kapet ja. hovedet over på, at dem fik han også redigeret bort, altså fjernet fra alle billeder, så de forsvandt ikke kun øh, ud af, hvad skal man sige, de, de blev ikke kun øh, slættet fra jordens overflade i fysisk forstand ved at blive dræbt, de blev faktisk også slættet fra, fra alle billeder efterfølgende. Ja? Åh, ja. Oh, spændende. Ja. Prøv at høre, er der noget, vi mangler at komme ind på, Rikke? Nej, jeg tror da ikke, vi har den. Jeg tror, ja. vi har den, og den er i kassen. Du... Tak fordi du vil komme, Række, og du vil hjælpe mig med opgaven. Selv tak, det var mega spændende. Held og lykke med opgaven derude til jer også, og prøv at, hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på her i Leksma, så er I velkommen til at kontakte mig på Instagram, Markus Eklund. Vi snakkes ved.